А далі – моє золото. Зандові Дан Глокті, очільнику від Агоськи, строго конфіденційно. Мене вкрай збентежила звістка про те, що ти вважаєш, ніби тобі бракує як людей, так і грошей. Якщо говорити про вояків, то тобі доведеться обійтися тим, що маєш, чи можеш роздобути. Як ти вже добре знаєш, переважна більшість наших сил воює в Енглії. Решта їх, на жаль, повністю зайнята у зв'язку з певними бунтівними настроями селянства по всьому Мідерланду. Що ж до фінансового питання, то, на жаль, жодних коштів виділити не можна. Не проси більше. Рекомендую витискати, що зможеш зі спайсерів, із тубільців і з усіх інших, до кого можна дотягнутися. Позичай і викручуйся, Глокто. Продемонструй ту винахідливість, яка так прославила тебе під час Кантійської війни. Вірю, що ти мене не засмутиш. Сульт. Архілектор Королевської інквізиції. Очільнику, справи, якщо можна так висловитися, просуваються з надзвичайною швидкістю. Відколи ворота до верхнього міста було відчинено, продуктивність роботи тубільців потроїлася. Рів опустився нижче рівня моря по всьому півострову та глибше з кожним днем. Море з обох боків стримують лише вузькі дамби, і все там можна швидко затопити за вашим наказом. Візбрук відкинувся назад із щасливою усмішкою на пухкому обличчі. «Наче він сам це все вигадав!» Під ними у верхньому місці починалися вранішні співи. Дивне голосіння, що розходилося над дагоскою, від шпилів верхнього храму, проникаючи в кожну будівлю, навіть сюди, у приймальну залу цитаделі. «Кадія скликає своїх людей на молитву!» Почувши цей звук, Вурмс скривив уста. «Не знову настав цей час. Хай будуть прокляті ці тубільці з їхніми бісовими забубонами. Взагалі не треба було знову пускати їх до храму. До ка їхні кляти співи. У мене від них голова болить». «І вже тому вони того варті». Глокта широко всміхнувся. «Якщо це радує Кадію, то я можу зміритися з вашим головним болем. Подобається це вам чи ні, але нам потрібні тубільці, а тубільці люблять співати». Моя вам порада, звикніть до цього, або звикніть, або закутайте голову в ковдру. Візбрук слухав це, відкинувшись на спинку крісла, тим часом як Вурмс набурмосався. Мушу визнати, що мені цей звук видається досить заспокійливим, а ще поступки очільника справили на тубільців незаперечний вплив. І з їхньою допомогою лагодять суходільні стіни, замінюють ворота і вже розбирають рештування. Було придбано камінь для нових парапетів, але а у цьому із заковика каменярі відмовляються працювати далі без грошей. Моїм боякам урізано платню вчетверо, і бойовий дух низький. Проблема в боргах, очільнику». «Згоден», – сердито пробурчав Вурмс. «Житниці майже повні, а в нижньому місті за великі гроші викопали два нових колодязі, але мій кредит повністю вичерпаний. Торгівці зерном жадають моєї крові». «Не смілюся сказати, що набагато менше, ніж усі торгівці міста жадають моєї». Я вже майже не можу кудись ходити, так вони голосують. Очільнику, моя репутація в небезпеці. Ніби в мене немає більших турбот, ніж репутація цього йолопа. Скільки ми завинили? Вурмс насупився. За їжу, воду та обладнання загального призначення, щонайменше сто 100 тисяч. Сто тисяч спайсери дуже люблять заробляти гроші, але ще більше не терплять їх витрачати. Ейдер, якщо взагалі зволить постаратися. Не збери і половини від цієї суми. А що у вас, генерале? Видатки на послуги найманців, викопування рову, ремонтні роботи на валах, додаткову зброю, обладунки, боєприпаси. Візбрук надув щоки. Загалом становлять майже 400 тисяч марок. Глок мало не вдавився власним язиком. Півмільйона. За них короля викупити можна. Ще й дещо зостанеться. Сумніваюся, що сульт міг би стільки виділити... Навіть якби хотів, а він цього не хоче. Люди постійно гинуть за незмірно менші борги. Працюйте, як тільки можете. Обіцяйте, що хочете, гроші вже в дорозі, запевняю вас. Генерал уже почав збирати свої нотатки. Я роблю все, що можу, але люди починають сумніватися, що йому взагалі заплатять. Вормс висловився прямолінійніше. Нам уже ніхто не вірить. Без грошей ми не можемо нічого. Нічого, крикнув Северард. Фрост повільно захитав головою. Глокта потер хворі очі. Очільник інквізиції зникає, не лишивши по собі й сліду. Уночі він йде до своїх покоїв, їхні двері замкнені. Вранці він не відповідає. Двері виламують і бачать нічого. У ліжку хтось спав, але тіла немає. Немає і найменших слідів боротьби. «Нічого!» – пробурмотів Северард. «Що ми знаємо?» Давос підозрював, що в місті є змова, зрадник, що планує здати Дагоску гуркам. Він вважав, що в ньому бере участь хтось із членів правлячої ради. Видається ймовірним, що він розкрив особу цієї людини, а його якимось чином змусили мовчати. Але хто саме? Треба перевернути питання з ніг на голову. Якщо ми не можемо розшукати свого зрадника, то його треба змусити прийти до нас. Якщо він працює над тим, щоб впустити сюди гурків, нам потрібно лише успішно їх стримувати. Рано чи пізно він себе покаже». «Ризиковано», – промимрив Фрост. «Справді ризиковано. Особливо для нового очільника інквізиції в Дагості. Але ми не маємо вибору». «Отже, чекаємо?» – запитав Северард. «Чекаємо та дбаємо про оборонні споруди. А ще намагаємося знайти якісь гроші». «У тебе, бува, немає грошей, Северарде?» «Були? Я віддав їх одній дівці в нетрях». «А, шкода». «Та ні, вона трахається, як нові жени. Я б однозначно її рекомендував, якщо вам цікаво». Глукте скривився. У нього клацнуло коліно. «Неймовірно зворушлива історія, Северарде. Я ніколи не вважав тебе романтиком. Якби мені так сильно не бракувало фінансів, я заспівав би баладу». «Я міг би поспитати в когось, про яку суму йдеться?» Та про невелику. Десь із півмільйона марок. Практик швидко підняв одну брову. Сягнув рукою в кишеню, трохи в ній попорсався, витягнув рукою і розкрив. У нього на долоні засяяло кілька мідних монет. «Дванадцять бітів!» – сказав він. «Я можу зібрати всього дванадцять бітів!» «Я можу зібрати всього дванадцять тисяч!» – сказала магістр Ейдер. «Крапля в морі не більше!» Члени моєї гільдії нервують. Справи останнім часом йдуть погано. Переважна більшість їхніх активів задіяна в тих чи інших підприємствах. Я теж не можу надати багато грошей. Назмілюся сказати, що ви маєте значно більше, ніж 12 тисяч. Але яка різниця? Я все одно сумніваюся, що навіть у вас може бути сховано півмільйона. Таких грошей, мабуть, не набереться в усьому місті. Можна подумати, ніби я їм не до вподоби. Вона пирхнула. «Ви ж вигнали їх із храму, озброїли тубільців, а тоді вимогли грошей. Мабуть, справедливо буде сказати, що вони від вас не в захваті». «Чи не було б справедливо сказати, що вони жадають моєї крові? до того ж у великій кількості мені нема чого сумніватися». «Можливо, але мені, я вважаю, вдалося переконати їх, принаймні поки що, у тому, що ви принесете місту користь». Вона на мить спокійно подивилася на нього. «Ви ж принесете користь, так?» «Якщо стримування гурків для вас у пріоритеті, а це для нас у пріоритеті, чи не так? Утім, іще якісь гроші були б незайвими». Гроші ніколи не бувають зайвими, але в цьому і полягає проблема з торгівцями. Їм значно більше до вподоби їх заробляти, а не витрачати, навіть у власних інтересах. Вона тяжко зітхнула, постукала нігтями по столу і опустила погляд на свою руку. Якусь мить вона неначе думала – а тоді почала стягувати з пальців персні. Знявши нарешті усі, закинула їх у скриню до монет. Глокта насупився. «Чарівний жест, магістре! Але я просто не міг би...» «Я наполягаю», – відповіла вона, розстебнула своє важке коліє та кинула його у скриню. «Я завжди зможу роздобути ще, коли ви врятуєте місто. Так чи інакше вони не принесуть мені жодної користі, коли гурки позривають їх з мого трупа. Егеш?» Вона скинула з зап'ястків важкі браслети з жовтого золота, всіяні зеленими самоцвітами. Браслети з брязкотом упали до всього іншого. «Беріть коштовності, поки я не передумала. Той, хто загубився в пустелі, має брати воду, яку йому пропонують. Хоч хто її пропонує? Кадія казав мені точнісінько те саме». «Кадія – розумна людина». «Так, дякую за щедрість, магістре». Глокта різко опустив кришку в скрині. Це найменше, що я могла зробити. Вона підвелася зі стільця і пішла до дверей, зашурхотівши сандалями по килиму. Невдовзі я з вами поговорю. Він каже, що має негайно з вами поговорити. Як його звати, Шикіль? Мотіс, банкір. Ще один кредитор прийшов гучно вимагати свої гроші. Рано чи пізно мені доведеться просто заарештувати всі їхні кодла. Це покладе край моїм безладним закупом, але вирази їхніх облич при цьому будуть майже того варті. Глокта зневірено знизав плечима. Впусти його. Це був високий чолов'яга п'ятдесяти з гаком років, майже хворобливо худорлявий із запалими щеками та запалими очима. Його рухи відзначалися строгою точністю, а погляд непохитною холодністю. Наче він оцінює вартість усього, що бачить у срібних марках. І мене теж. Мене звати Моріс. Мені про це повідомили, але, на жаль, доступних коштів наразі немає, якщо не рахувати 12 бітів Северарда. з боргом міста перед вашим банком доведеться зачекати, вже недовго, запевняю вас. Лише поки море не висохне, небо не обвалиться, а по землі не почнуть вештатися дияволи. Мотіс усміхнувся. Якщо це можна так назвати. Акуратний, точний і абсолютно безрадісний вигін вуст. Ви неправильно мене розумієте, очільнику Глокта. Я прийшов не для того, щоб повернути борг. Мені випала честь упродовж семи років працювати в дагості головним представником банківського дому Валт і Балк. Глокта трохи помовчав, а тоді спробував зобразити невимушеність. Валінт і Балк, кажете. Ваш банк, здається, фінансував гільдію мерсерів. Ми вели певні справи з цією гільдією до її прикрого впадіння в неласку. Ще й які? Ви нею володіли цілком і повністю. Утім, ми ведемо справи з багатьма гільдіями та компаніями, та також іншими банками та людьми, великими та малими. Сьогодні я вестиму справи з вами. Справи якого ж тибу? Моріс повернувся до дверей і клацнув пальцями увійшли охоючі і пітніючі двоє кремезних тубільців, які ледве несли величезний ящик. Скриню з полірованого чорного дерева, окуту смугами ясної сталі та запечатану важким замком. Вони обережно поставили її на вишуканий килим, стерли з лобів під і потупали туди, звідки прийшли. Тим часом як Глокта насуплено дивився йому слід. «Що це таке?» Моріс витягнув із кишені ключ і повернув його в замку. Потягнувся вперед, підняв кришку скрині, обережно і точно відійшов у бік, щоби Глокта зміг побачити її в міст. «Сто п'ятдесят тисяч марок сріблом!» – Глокта кліпнув. А й справді!» – монети сяяли та мерехтіли у вечірньому світлі. Пласкі, круглі, срібні монети по п'ять марок. Не дзвінкою купою, не якимось там варварським скарбом, охайними рівними стосиками, які утримували на місці дерев'яний штири. Охайними та рівними, як сам Мотіс. Тим часом двоє носіїв важко дихаючи верталися до кімнати з іще однією скринею, дещо меншою за першу. Поставили її на підлогу і вийшли, навіть не озирнувшись на статок, що виблискував на видноті поряд із ними. Мотіс відімкнув другу скриню тим самим ключем, підняв її кришку і відійшов у бік. «Триста тисяч марок золотом!» Глокти знав, що розявив рота, але не міг його закрити. Яскрава, чиста, блискуча, золота, жовтизна. Усе це багатство, здавалося, мало не випромінювало тепло, наче багаття. Воно чіплялося за нього, тягнуло його, вело вперед. Він навіть ступив один невпевнений крок, перш ніж зупинити себе. Величезні золоті монети по 50 марок. Охайними рівними стосами, як і раніше. Більшість людей ніколи в житті не побачить таких монет. Мало хто на світі може побачити їх у такій кількості. Мотіс сягнув рукою під плащ і витягнув плаский шкіряний футляр. Обережно поклав його на стіл і розгорнув. Один раз, другий, третій. Половина мільйона марок у відшліфованих каменях. Вони лежали на м'якій чорній шкірі, на твердій брунатній стільниці і полагкотіли всіма кольорами на світі. Десь зо дві великі пригорщі барвистої блискучої гальки. Глокта отитерило витрішився на них і втягнув повітря крізь ясна. «Коштовності магістра Ейдер раптом починають видаватися досить убогими». «Загалом начальство наказало мені передати вам зандові данглокті, Глокті, очільника Агоськи, суму, що дорівнює одному мільйону марок». Він розгорнув важкий документ. «Розпишіться тут». Глокта перевів погляд з однієї скрині на другу і назад. У нього швидко засіпалося ліве око. «Навіщо?» Щоб засвідчити отримання вами грошей?» Глокта мало не засміявся. «Я не про це. Навіщо ці гроші?» Він обвів їх усі рукою. «Навіщо це все?» «Судячи з усього, мої роботодавці поділяють вашу думку про те, що Дагоска не повинна відійти гуркам. Більш нічого я вам сказати не можу». «Не можете чи не хочете?» «Не можу і не хочу». Глокта насуплено подивився на камені, на срібло, на золото. У нього злегка пульсувала від болю нога. «Усе, чого я хотів, і навіть значно більше. Але банки не стають банками, роздаючи гроші просто так». «Якщо це кредит, то під який відсоток?» Мотіс і знову зблиснув крижаною усмішкою. «Мої роботодавці воліли б назвати це внеском в оборону міста. Проте є одна умова». «Яка саме?» Може статися так, що в майбутньому до вас завітає представник банківського дому Валент і Балк з проханням про послуги. Мої роботодавці щиро сподіваються, що ви їх не розчаруєте, якщо та коли цей час настане. Послуги на один мільйон марок. Я віддаюся на милість украй підозрілі організації. Організації, чиїх мотивів геть не розумію організації, щодо якої донедавна був ладен провести розслідування у зв'язку з державною зрадою. Але який в мене вибір? Без грошей місто втрачене, а мені кінець. Мені було потрібно диво, і ось воно, мерехтить переді мною. Той, хто загубився в пустелі, має брати воду, яку йому пропонують». Мотіс пересунув документ на протилежний бік столу. Кілька блоків тексту, записаного охайним почерком, і пробіл для імені. «Для мого імені. Чимось схоже на письмове зізнання. А в'язні завжди підписують свої зізнання. Їх пропонують лише тоді, коли вибору немає». Глокта потягнувся до пера, занурив його у чорнило і записав своє ім'я у спеціальному проміжку. «Ось наші справи і закінчено». Мотіс плавно і точно загорнув документ, а тоді обережно сховав його під плащем. «Ми з колегами покинемо Дагозку сьогодні ввечері». Чималий грошовий внесок у справу, але дуже мало впевненості в ній. «Валент і Балка закривають свою тутешню контору, але ми, можливо, ще зустрінемося в Адуа, коли буде вирішена цю прикру ситуацію з гурками». Він знову продемонстрував свою механічну усмішку. «Не витрачайте все одразу». Тоді він розвернувся на підборах і вийшов, залишивши на неодинці з цим величезним, нежданим багатством. Глокта почував до нього, важко дихаючи, і опустив погляд. У всіх цих грошах було щось непристойне, щось огидне, щось майже страхітливе. Він різко опустив кришки в обох скринь, замкнув їх тремтливими руками, запхав ключ у внутрішню кишеню. Погладив кінчиками пальців металеві смуги, якими були окуті обидва ящика. Долоні в нього були брудні від поту. «Я багатий!» Він узяв прозорий, огранкований камінець за вбільшкість жолудь і підніс його до вікна, затиснувши великим і вказівним пальцями. Тьмяне світло з вікна зблиснуло на нього крізь численні грані тисячою яскравих вогненних іскорок – блакитних, зелених, червоних, білих. Глок та небагато знав про самоцвіти, але був досить упевнений, що це був діамант. «Я дуже...» Дуже багатий він поглянув на решту каменів, що виблискували на пласкому шматку шкіри. Деякі з них були маленькі, але чимало з них ні. Кілька були більші за той, який він тримав в руці. Я неймовірно, казково багатий. Уявіть, що можна зробити з такою силою грошей. Уявіть, над чим можна здобути владу. Можливо, з такою сумою я й можу врятувати місто. Більше стін, більше запасів. Більше обладнання, більше найманців. Спантеличених гурків відкинуто до Дагоски. Імператора Гуркула осоромлено, хто б міг подумати. Зант Данглокта знову став героєм. У задумі він почав перекочувати маленькі блискучі камінці кінчиком пальця. Але такі великі витрати за такий короткий час можуть викликати запитання. Цим зацікавиться моя вірна слуга практик Вітарі, а ще вона зацікавить мого шляхетного господаря-архілектора. «Сьогодні я випрошую грошей, а завтра розкидаюся ними так, наче вони печуть руки. Я був змушений взяти позику, ваше Преосвященство. Справді? На яку суму? Всього на мільйон марок. Справді. І хто погодиться надати в позику таку суму? Наші давні друзі з банківського дому Валінд і Балк, ваше Преосвященство». В одмін на невідомі послуги, яких вони можуть вимагати будь-якої миті. Звичайно, моя відданість залишається поза сумніву, ви ж розумієте? Ну тобто, це усього навсього цілий статок у коштовному камінні біля доків знайшли тіло. Він байдуже засунув руку в холодне, тверде, блискуче каміння, і воно приємно залоскотало шкіру між його пальцями. Приємно, але небезпечно. Тут іще треба бути обережним, як ніколи обережним.